Розділ 27. Майка ТІВІ передають по телебаченню Майк ТІВІ розхвилювався ще більше за дідуня Джо, побачивши, як передали по телевізору плитку шоколаду «Містер Вонко!» – вигукнув він – «А чи можна передати отак через повітря щось інше? Наприклад, вівсяну кашу?» «А щоб тебе кашка копнула!» – обурився містер Вонка – «Не згадуй при мені цю гидоту!» Ти знаєш, чого роблять вівсянку? Її роблять з отієї кучерявої дерев'яної стружки, що залишається в стругачках для олівців. Але ви змогли б, якби забажали, передати її по телебаченню, так само як шоколад, запитав Майк Ті Певно, що міг би. А людей, не вгавав Майк Ті чи ви могли б передати з місця на місце справжню живу людину? Живу людину, вигукнув містер Вонка. У тебе що, не всі дома? Але чи можливо це зробити? О, Господи, дитино, я справді не знаю Думаю, що можна було Так, я майже впевнений, що можна А вже ж можна Хоч я волів би не ризикувати Бо це могло б призвести до дуже неприємних наслідків Та Майк Тіві вже зірвався і побіг Щойно почувши слова містера Вонки Я майже впевнений, що можна А вже ж можна він розвернувся і стрімголов помчав до протилежного кутка зали, де стояла велика телекамера. «Дивіться на мене!» – кричав він на бігу. «Мене найпершого в світі передадуть по телевізору!» «Ні!» – заволав містер Вонка. «Майк!» – заверіщала пані ТІВІ. «Стій! Назад! Ти перетворишся на мільйон шматочків!» Та майка ТІВІ вже було не спинити. Хлопець летів, мов навіжений. А добігши до величезної телекамери Відразу підскочив до рубильника порозкидавши на всі біч умполумпів Бувайте здорові й не кашляйте Вигукнув він Рвонув рубильник на себе І стрибнув просто під яскраве світло потужної лінзи Сліпучий спалах Тоді запала тиша Тоді почала бігти пані ТІВІ Але завмерла посеред зали і не могла зрушити з місця Стояла і дивилася туди, де був її син Тоді роззявила свого великого червоного рота І заголосила Його не стало, його не стало Ой, біда, біда, він справді зник, вигукнув пан ТІВІ Містер Вонка підбіг до пані ТІВІ І лагідно поклав їй руку на плече «Надіймося на краще», – сказав він. «Молімося, щоб ваш хлопчик вийшов на другому кінці наушкоджений». «Майк», – лементувала пані ТІВІ, обхопивши руками голову. «Де ти?» «Я тобі скажу, де він», – отрутився пан ТІВІ. «Пролітає десь над нами мільйонами крихітних шматочків». «Не кажи такого», – ридала пані ТІВІ. Треба дивитися телевізор, сказав містер Вонка Він от-от може там з'явитися Пан і пані ТІВі, дідунь Джо, малий Чарлі, а також містер Вонка зібралися біля телевізора Пильно вдивляючись в екран Екран був порожній Довго ж він добирається, сказав пан ТІВі, витираючи лоба Ой, боже ж мій, боже, примовляв містер Вонка, хоч би по дорозі не загубив яку частину Що це має означати, до додітька, грізно спитав пан ТІВІ Не хочу вас лякати, пояснив містер Вонка, але інколи буває таке, що до телевізора долітає тільки половина маленьких шматочків Таке, скажімо, було на тому тижні, не знаю чому, але сюди переправилася тільки половинка шоколадки Пані ТІВі з жаху верескнула Хочете сказати, що до нас повернеться тільки половина майка? Сподіваюся, це буде верхня половина, буркнув пан ТІВі Стривайте, вигукнув містер Вонка Дивіться на екран, там щось відбувається Екран раптом замерехтів Тоді з'явилися хвилясті лінії Містер Вонка покрутив якусь ручечку І хвилясті лінії зникли і ось дуже повільно екран почав яскравішати Ось він з'являється, заволав містер Вонка Так, це він Чи він хоч цілий, тривожилася пані ТІВІ Ще не знаю, відповів містер Вонка Погано видно Спочатку нерозбірливо, але з кожною миттю чіткіше і чіткіше На екрані почало з'являтися зображення майка ТІВІ він стояв, махав глядачам руками і всміхався від вуха до вуха. Але ж він тепер карлик!» – крикнув пан ТІВІ. «Майчику!» – вигукнула пані ТІВІ. «З тобою все гаразд, у тебе нічого не зникло». «Він що, не стане більший?» – обурився пан ТІВІ. «Поговори зі мною, майчику!» – благала пані ТІВІ. «Скажи щось, скажи, що з тобою все нормально». З телевізора долинув тонесенький голосочок, ніби там пискнула мишка «Привіт, мамусю!» – пищав Майк «Татку, дивися на мене, мене першого в світі передали по телевізору» «Хапайте його!» – наказав містер Вонка «Швидко!» Пані ТІВі сягнула рукою і зняла з екрана крихітну фігурку Майка ТІВі «Ура!» – зрадів містер Вонка «Він цілий, цілий і неушкоджений» І це, на вашу думку, неушкоджений, — обурилася пані Тів, дивлячись на крихітного хлопчика, що гасав у неї по долоні, розмахуючи пістолетами. Зросту він мав 2-3 см, не більше. Він збігся, — сказав пан ТІВІ. Ясно що збігся, — погодився містер Вонка. А чого ви сподівалися? Це жах, — голосила пані Тів. Що нам тепер робити? А пан Тіві сказав: він тепер не зможе ходити до школи, його там розтопчуть, його розчавлять. Він більше не зможе нічого, крикнула пані тіві. Ще як зможу. пискнув тоненьким голосочком Мейк тіві. Я й далі зможу дивитися телевізор. Ніколи в житті. гаркнув пан тіві. Я викину той телевізор у вікно, відразу як приїдемо додому. Я вже ситий тим телевізором. Коли Майкціві таке почув, на нього напала жахлива істерика. Хлопець стрибав на маминій долоні, верещав, репетував і кусав її за пальці. Я хочу дивитися телевізор. пищав він. Я хочу дивитися телевізор! Я хочу дивитися телевізор! Я хочу дивитися телевізор!